I den här veckans två avsnitt av podden Historia Nu samtalar Urban Lindstedt med professor Wilhelm Agrell om Moskvas spioneri på Sverige. Men Sverige ligger där det ligger och via Sverige kan man komma åt andra saker. Så att det är därför Sverige blir, blir betydelsefullt som en bricka i ett spel kan man säga. Hör avsnittet på historia.nu eller där poddar finns. Och man flyttar ju de här trupperna runt och Samsona rör sig lagom långsamt skulle man kunna säga framåt in i den här fällan. Och den kan, gör egentligen ingenting uppe i norr. Utan resultatet blir ju att man så småningom stoppas upp och sen kan den här generalen François då genom ett våldsamt anfall till slut då helt enkelt trycka sig igenom och så når man kontakt.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 Doktor i idéhistoria. historia Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swish nummer 123 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden. Välkommen till Vinteresordpodden. Det här är Peter Bennersfärd i vanlig ordning. Och där är Martin Hordstedt. I vanlig ordning. Ja, du tvekar lite där ändå. Du heter fortfarande Hårsätt. Ingenting har förändrats. Nej. Nej. bra. Okej, idag ska vi prata om Tannenberg 1914. Östfronten. Det är liksom fortsättning på vår första världskrigets serie här. Och mm. nu blir det spännande tycker jag. För det här är, nu är vi på historisk mark. Och i sena skede kommer vi återkomma till Tannenberg med. Fast hur det gick till på 14-talet. Så vi ska också prata är... om. Ja, för vi inspirerades ju lite efter att vi faktiskt hade pratat upp oss på det här avsnittet. Att, ja, men då måste vi ju sen göra Tallenberg 1410, så det kommer ju. det kommer också framöver. Det kommer bli eh, jätteintressant, tycker jag. Men hur som helst, läget här nu då? Nu befinner vi oss i augusti 1914. Och eh, det här är ju en del av Schlieffenplanen nu, att tyskarna ska så att säga, upprätthålla egentligen eh, en rysk frammarsch, eh, så att man kan... Eh, Koncentrera sig västerut och, och, och slå ut eh, fransmännen. Det är ju det som är planen här nu. Då. Så egentligen, det som är lite speciellt här nu är att det bara finns en tysk armé på östfronten medan merparten av eh, den tyska armén finns på, på västerut. Och det ger lite speciella förutsättningar. Och förutsättningen för att det här skulle lyckas i deras var ju eller planläggning var ju att ryssarna inte skulle kunna mobilisera så pass snabbt som man hade tänkt sig. Men det gick lite snabbare eh, än vad, vad, vad planerna ja. tillät. Jag vet inte, vi kan ju prata lite inledningsvis faktiskt om Rysslands mobilisering här. För jag tycker det är en ja. intressant kontext. De får, ju, de får ju mycket skit här nu då. Och att de är närmast arkaiska i sitt sätt att eh, organisera sina armé. Jag har inte riktigt koll på vilka resurser de kan piska upp. Men man kan ju konstatera att de är märkbart skakade efter 1905. Och deras de. tänkande mm. runt det... Hur krigföringen ska sköta sig liksom präglat av den, den stora förnerande förlusten egentligen som var 1905. De har inte heller det, den typen av rälsnätverk som tyskarna har lyckats bygga upp under 1800-talet. Så man är liksom ganska begränsat i sitt sätt att röra sig över fältet. Några grejer som man, man plockar upp där. Och Man använder ju faktiskt under den här tiden men ryssarna har ju en förmåga att inte koda sina meddelanden. Det kan nog inte komma till, men det är, är det några, liksom, några punkter där och eh, läsförmågan är låg, man har dåligt med kartor och annat. Men så där, vad, vad det gäller det större, har du några siffror på hur, liksom, hur stora arméer kan man piska fram här egentligen? Direkt kan man ju egentligen mobilisera in 1,3 miljoner man, det är ju ganska mycket det. Och det är mer naturligtvis än någon annan stormakt i Europa. Sen har man då en reserv som är utbildad på fyra miljoner. Sen har man ju rent teoretiskt många miljoner människor som helst. Så att, det är ju klart att man har soldater. Men du är ju inne på de här tillkortakommandena. All alla fall, betismen är ett, ett stort problem. Få officerare längre fram här i kriget. Då kunde man alltså räkna med, med 10-20 officerare på 3 000 ryska soldater. Det är ett stort problem. Så var du lite inne på det där med... Hur man hade lärt sig att organisera sig, ett stort problem på den ryska sidan är ju fortfarande, skulle jag faktiskt vilja säga. Det är ju ledning. Mm. <laughs> Och den är att man, dels konkurrerar man väldigt starkt, man har olika delar av det ryska militära etablissemanget, om man säger så. Det finns nydanare på krigsministeriet, generalstavet. Stav kan väl inte veta av dem? <laughs> de körde gamla. Nej, just det. <laughs> Sen finns det olika staber. Så att en av de här staberna då som leder de här två ryska armén, den första och andra som ju nu kommer att bli aktuellt, den som kliver in i Ostpreussen och som ju den åttonde tyska armén då ensam får möta. Ja, de har en stab och sen finns det en annan stab längre ner. För det kan vi också nämna här, att parallellt med det här pågår ju som du har sagt då striderna i Belgien nu här, eller hur? Men också då finns det ju en front Österrike Ungern så småningom kommer ju att agera lite längre söderut och vi, vi befinner oss nu liksom längst norrut där hos Preussen men det spännande med den där mobiliseringen är ju att tyskarna räknar ju med att den ska ta oerhört lång tid men den gör ju inte det för att ryssarna kommer fram till att de mobiliserar i omgångar så de tar inte in alla på en gång väntar tills allt är klart mm. och sen skickar hela utan de plockar in i omgångar vilket gör att de redan och eftersom de har så stor armé så betyder det att den första omgången är enorm så att säga, jämfört med de andra arméerna. Så att de har x antal divisioner ganska snabbt klara bara efter 10-15 dagar. Efter 15 dagar har de så pass stor styrka färdig så att de kan börja agera och det här tar... Det kan man väl påstå att intressant Jag och lite på sängen ja. faktiskt. Oh. Precis. Och sen så kunde jag läsa mig till här också att de faktiskt lyckades med sitt underrättelsarbete för en gångs skull mm. på ett ganska bra sätt. Att de hade en hel del spioner framförallt på den österrikiska ungerska sidan och lyckades där få reda på egentligen den österrikiska ungerska krigsplanläggningen ganska tidigt. Och detta gjorde de lite på tårna. Mm. har jag fattat det som och att de faktiskt var, de var mer beredda på att det här kunde hända och sen är det ju inte heller första gången som det här har varit lite grann på gång, jag tänkte på när vi hörde på med Balkankriget, ja, men där var det ju Också precis på gränsen att man, att man gick in, men då valde man att inte ansluta sig i det, i det kriget. så det, och det är ju bara två år tidigare. Så att det, det, har ju liksom, det här har ju funnits eh, i deras planläggning länge, så det egentligen är egentligen inte så märkligt. När det, ja. det gäller ju rysk, ja. rysk krigsplanläggning också ser du så att inledningsvis så är man ju rädd för, för det tyska så att säga, alternativet. Att i Tyskland man ser som det största hotet på östrfronten. Sen kommer man under en period att växla att man ställer sig Österrike ungerns Ungern som är det största problemet. Och dels, det har, har lite att göra med just Polen. Att Polen ju, eh, står i, i, ut som en utbuktning och då ligger liksom Projce norr om det, och sen är det ju faktiskt Galicien, alltså eh, Österrikes-Ungerska provinser. Så man är rädd för att österrikarna ska vilja klippa av det här Polen och ha intresse av att ta Polen. Men sen viker man lite tillbaks till att det ändå är tyskarna som framstår som det stora hotet. Mm. en bra, äh, vilket, bra ja, kommentarer så lite så, det, så kan man säga ja. och det kan man se också att det, det, det, ryssarna mobiliserar fyra arméer egentligen i den här polska utbuktningen eller i närheten ja. av Galicien Precis. medan man bara sätter två arméer i Ostpreussen då, ja. som ska gå in det, på den tyska ja. sidan men trots att man ju då som, som du, du visar att man satsar på att man är mest orolig för det, så är det ändå så att man har uppgraderat ändå det tyska hotet ändå så att det ja. gör att man ändå är beredd att sätta in två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 Mer spänning. More is more på hyper.com. 18 plus. Regler och villkor på hyper.com. Du, de där med prisvärda försäkringar, vad hette de? Var det inte typ gejsing eller gensing? Nej, det är något på g j g j Gis Gissing, g s g s g Gensi uttal. Bli kund på gensidige.se På den tyska sidan, de har ju flyttat fram en armé här, en åttan armé. Och den leds av in, eh, ingen annan än eh, Maximilian Wilhelm Gustav Moritz von Pritzwitz und Gaffron. Som är härligt att säga, får jag säga. De, de, de har härliga namn. Vad kallas det för? Pritzan? Ja, ja. <laughs> men vi kommer kalla han här efter för Pritzvitz- Tror jag. Det är också oh, så han ofta oh. refereras till i litteraturen och inte Gaffron, utan Pritvits. Det är han som, som leder den här armén. Då, och, eh, hans uppgift är ju lite besvärlig. Då, att Han har två stycken ryska arméer mot sig. Den ena leder av Rennenkampf som kommer in norr om de här sjöarna och ja, men i området runt öster om Königsberg. Och så har han en annan armé söderut som, heter, som leds av Samsonov. Så det är de här två han ska eh, försöka upprätthålla. Och, och ryssarna har ju, deras krigsmål på sin sida är ju ungefär nog samma. De ska försöka binda upp så mycket tysk trupp som möjligt för att underlätta sina, för sina allierade på västfronten. Så att man har liknande mål. Lite lustigt också att man båda har det målet egentligen bara att upprätthålla varandra. Och man har ju krav på sig faktiskt, som du antyder här. Man har ju faktiskt krav på sig att man ska sätta in så mycket som 800 soldater i ett anfall på Ostbronseln. Men det här som du beskrev nu, först och andra, och det, ska en, det är ungefär bara 450 000 man. Det är ju oerhört överlägsna <går> tyskarna, som är väl ungefär i 170 000, någonting sånt. Nej, precis. Så, att, nej, precis. så, att, så att det finns alltså, precis som du säger, då, en koppling mellan väst- och östfront här som vi ju hela tiden. Ja. Och faktiskt väst, öst och Österrikes, ungersk att det finns många bollar här i luften samtidigt här. Och liksom lite otydliga krigsmånen generellt sett, vad ska man åstadkomma i öst? egentligen, och ja, det är en ja, intressant men, fråga. Men jag kan faktiskt utveckla det och säga att det finns en planläggning som säger att man ska fördröja i Preussen man ska låta en armé faktiskt gå sin väg ner mot Berlin faktiskt okay. och att man ska använda ytterligare sen stridskrafter till att hålla Österrike Ungern, eh, stången. Men om det bara blir ett krig mot Tyskland då kommer man att använda det man har alltså just för en sån operation att hålla tyskarna stången i, i, i Preussen. Och sen finns det faktiskt en tanke på att man ska gå centralt mot, mot Berlin. Ja jag är i chock, okay. ja. men det är en plan det är en plan och vi ska komma ihåg att här bollar vi en massa olika alternativ, men det finns en sån liksom, grundtank utan att gå in ja. på detaljerna som ändå är spännande att ryssarna ändå har det så ska vi säga då, tvivelaktiga självförtroendet då på något sätt här. Mm. Hur som helst, nu är det så här att Pritvitz i alla fall, under hans ledarskap så kommer den tyska mer faktiskt ha en sammandrabbning här nu med, den, med Rennenkamps några styrka i Gumbinen och det, det går faktiskt inte så bra för tyskarna här utan de, de stöter på ganska hårt motstånd och förlorar mycket soldater även om det är till hög kostnad för även en en kamp så att det, här, det liksom är liksom någonting som sker här i inledningsskedet men det som utmärker Pritvids ledarskap här är att han är ganska defensiv mm. och mm. är lite rädd av sig och vill egentligen efter Gumbinen så, så vill han egentligen retirera bak, bakom Vistula och det här tycker inte Moltke i Koblenz om. Han är inte så förtjust i det här planen överhuvudtaget- utan han ser möjligheter och enligt planen och tidigare- att man ska ha en mer offensiv inställning här till, till öst. Så därför kommer prittvis ganska snart bytas ut. Men det här, fördelen med den här förlusten i gummen är ju att de här två ryska arméerna då delar på sig ytterligare och blir egentligen isolerade från varandra. Den ena på nordsidan om de syriska sjöarna och den andra på sydsidan. Och Planen här, som jag fattat det... Att de här två ryska armén tänker sig att det är egentligen en omfattning av den här tyska armén. Att man ska komma ja, på vår sida och stänga in dem här emellan. Ja. Och det är också därför Pritzvist... De emellan där, precis. precis. Ja. och det är därför som Pritsvits också upplever att han måste backa ur den här situationen så att han inte blir omfamnad här utan vill lägga sig bakom Vistula. Det här är inte Moltke så intresserad av utan han ser istället möjligheterna och kommer, kommer därför att faktiskt avsätta eh, pitt, pitt från den här posten och då hände ju någonting den eh, 21 augusti 1914 så tillsätts ju Paul von Hindenburg eller som han egentligen heter Paul Ludvig Hans Anton von Beckendorf und Hindenburg Fantastiskt Ja det är eh, ett namn med, med med viss tyngd får man ju nog konstatera och han har då på sin sida som stabschef är Erik Fridrik Wilhelm Ludendorff som vi pratar om i det senaste avsnittet i den här serien om Belgien och slaget Lers och Västfronten och det som hände där. Så att han har ganska omgående packat och åkt österut tillsammans för med Hindenburg här nu för att ta över befälet. Jag vill inte jag kan säga någonting om Hindenburg för han är ju en person av dignitet och som spelar stor roll här. Just i det här skedet så kommer han vara framförallt en militär men han kommer ju bli en nästan halvgud i, i tysk historieskrivning mm. under de här närmsta decennierna då och har lite liksom tydligt arv lämnat tydligt arv efter sig får man absolut konstatera men just nu så, så är han kan vi konstatera att han är född 1847 han var junior officerare under franskt-tyska kriget utmärkt sig där jag tror att han också var med 1866 men jag vågar inte svära på det hur som så har faktiskt pensionerat sig 1911 och såg fram emot att inte behöva kriga och mera men, men kommer här att bli inkallad och fått ta över befälet då tillsammans med Ludendorff. Och dynamiken med den, med de här, mellan de här två personerna sägs vara var väldigt speciell. För Ludendorff har känt som en ganska en kompetent men ganska besvärlig och eh, kanske ibland en person. Ganska ilsk där han varit och lite hetsig. Och medans Hindenburg då skulle vara komma in med, med senior auktoritet och lugn. Så, och det verkar som att de har lyckats ganska bra med det där. Det finns en liten anekdot från när de träffas första gången på tåget från Hannover. Där. Så ska, i den här vagnen de åkte så ska Ludendorff då ganska omgående ha dragit upp riktlinjerna för vad, vad som händer på östfronten. Och vad de eventuellt kan mötas. Och Paul von Hindenburg ska i princip bara ha nickat. Och lutat sig tillbaka och sovit en stund därefter. <tills> Till Ludendorfs stora förvåning. Men, men jag tycker ja. en annan sak man kan nämna är att Hindenburg är ju en aristokrat. Han tillhör ju de här junkeraten som är så tongivande. Medan Ludendorff har en enklare bakgrund. Och ja, precis. brukar uppfattas som du säger som hjärnan. Är. Det kan vi diskutera lite mer strax här. Men jag tänkte Hindenburg, du var inne på hans tvivelaktiga och det beror ju på att han sen under, under 30-talet kommer att få ikläda sig då tyvärr får man ju säga då rollen som den person som släpper in Adolf Hitler i maktens korridor och det är ju mm. hans död 1934 som ju faktiskt innebär rent formellt att Hitler blir blir fyrer och också då helt enkelt tar över presidentämbetet och Hindenburg blir ju alltså Weimarrepublikens andra och sista President. Ja, precis. Ja, men vi återkommer Jag tänkte säga lite grann om, om Tannenberg-monumentet och hans tal, eller 1927 sen också. Det, du har helt rätt i det. Det, det är mm. därför han tvivelaktigt Och han bygger ju hela den positionen som du säger på, ja. vet, på det vi, vi pratar om, just och det som mm. han nu åstadkommer. Hej! Casino är tillbaka med fantastiska nyheter! En man från göteborg vann precis 450 000 kronor på Minja Är du redo för massiv underhållning? Minja Kom ihåg att spela ansvarsfullt. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se. Regler och villkor gäller. Sambla kan hjälpa dig att jämföra upp till 40 långivare och samla dina lån. Vi har branschens nöjdaste kunder. Se om du kan sänka din ränta på sambla.se. Asiatisk mat är hetare än någonsin. Men det kan vara svårt att få till smakerna hemma. Santa Maria gör det enkelt att toppa matlagningen. Nya heta Asian Mayo är toppingsåserna som passar lika bra till asiatiska rätter som till vardagsfavoriterna. Testa Asian Mayo från Santa Maria. Hur som helst, nu är det alltså Hindenburg och Ludmendorff, de är på väg här någon gång mellan, ja, precis efter den 21 augusti, de är på väg upp till Östprojusen och de kommer landar i Marienborg. och det är inte vilken stad som helst, det är ju den gamla tyska ordens huvudstad och huvudfäste. Så det är liksom, det här, det här det laddar upp för någonting speciellt kan man säga. Så i det här skedet så då har vi alltså ett nytt ledarskap i den, i den tyska åttonde armén som har ett väldigt offensivt uppdrag. Och sen har vi två ryska armer på varsin sida av de syriska sjöarna som egentligen är isolerar från andra, men väldigt starka. Ungefär där. Mm. Mm. Och då tänkte jag ju så att när de kommer till den åttonde arméns stab så är det inte så att de bara står och tittar på, på, på de här figurerna utan det är ju faktiskt så att här finns det ju en överste. Kan du ha alla hans namn också? Nej, alltså, jag har bara kort namn. Max Hoffman tänker jag på. ja. ja. För det tycker jag är lite spännande. För du säger ju att Ludendorffar redan börjar fundera på tåget här. Mm. Men det är ju faktiskt så att när de kommer dit så är det ju så att den här Hoffman har redan börjat bestämma sig och börja faktiskt vidta åtgärder för det som du kommer ska skall, eller hur? Visst är det så. Så frågan är ju nu, är det Ludendorffar nu då som är gärna bakom det här? Eller vad säger ja, precis. Ja, men det är, det man kan konstatera är ju i alla fall att det är Hindenburg som signerar orden den 25 augusti i alla fall. Men exakt jag som sätter igång är det här fantastiska som vi ja. kommer till. Ja. Mm. Nu har jag lagt upp bollen till er att nu, <laughs> nu får du köra vad som händer på slagfältet. Nej, men det, det, det som vi diskuterar här lite nu, vem det är som ligger bakom här, det har man ju resonerat väldigt mycket. I, men det är helt klart så att Hoffman har en idé. Och den, den idén som ju också sen då Ludendorff och, och Hindenburg accepterar och som man blir överens om, den är ju att man ska försöka vara offensiv på ett oerhört listigt sätt och utnyttja att ryssarna har dåliga underrättelser förefaller vara tveksamma i sitt uppträdande. För ingen av de här ryska arméerna kliver ju på. Man brukar ju prata om den ryska armén som en steamroller. Och det, det är ju någonting som egentligen aldrig inträffar under första världskriget. De har oerhört stora armén men de kommer aldrig att bara välla in över Västeuropa utan det som man kommer fram till är så här att vi är järva. Vi utnyttjar vår rörlighet. Du var inne på att man hade ett väldigt bra järnvägssystem. Det är en förutsättning för det här. Och i korta drag så tänker man så här. Vi skärmar av den första ryska armén med väldigt små styrkor. Och låter den tro att den har starka styrkor mot sig. Så flyttar vi med järnväg. Delar av armén runt och ner på södra sidan av den andra, Samsonovs andra armé. Och sen vänder vi då styrkor Norrifrån mot Samsonov. Och då har man ju redan trupper på plats som så att säga står, skriner och håller emot Samsonov. Så det betyder att Samsonov kommer att vara stark i mitten, så rör han sig framåt, så kommer han ju nu att gå i en fälla. För där kommer man ju då att anfalla norr och söder ifrån. med de här trupperna som man nu har förflyttat. Men det är ju ett risktagande. För <laughs> om Rein får klart för sig att det är så här. Och första armén börjar kliva på. Ja då är man ju rökt. Så är det ju. Men det går ju hem. Det lyckas ju. Och man flyttar ju de här trupperna runt. Och samsona rör sig lagom långsamt skulle man väl kunna säga framåt. In i den här fällan. Och rankar gör egentligen ingenting upp i norr. Utan resultatet blir ju att man så småningom stoppas upp. Och sen kan den här generalen François då genom ett våldsamt anfall till slut då, helt enkelt trycka sig igenom och så når man kontakt. Och så ringer man in Sanson hos andra ryska armé. Genialt eller hur? Så kallad dubbel omfattning. Vad tycker du Peter? Det är hemska saker vi pratar ja. om. Det måste man kom, konstatera. Vi ska göra klart för oss att det är ju tiotusentals soldater som dör i de här striderna. Men det är ju okusligt fascinerande, måste jag säga, den här, den här kniptångsmanövern. Och att man vågar. Eller hur? Ja, precis. Att man har den järvigheten. Men det var väl just det, det uppdraget de hade, att på något vis våga göra det och utnyttja sin mobilitet. På ett sätt är det ju så spännande att det här är ett slag som är ett unikum sen från, utifrån hur för, första världskriget liksom utspela sig. Under resten av perioden att inte alls få den här. Och jag tänker att minnesbilden av Tannenberg också är lite speciell i att det här framhävs ju som den, den stora vinsten på något vis, eller det som på något sätt bekräftar Tysklands överhöghet i slagfältet. Men den där bilden kommer bara vara något år. Mm. Mm. Jag tycker också att här, ja, Hindenburgs eftermäle där blir liksom, ja, han blir upphöjd givetvis, men, men propagandasegen kommer bara vara ett litet tag tills man faktiskt börjar realisera eller man börjar förstå vad som händer på västfronten och då är det här, det visar det så här bara vara en väldigt liten seger ja. egentligen. Ja, men ja, men så, absolut, så jag det. håller med dig. Det är ju ja. intressant här att, att han, han förintar ju hela den här meningen i princip genom att ta så mycket fångar och det är ju många som dör också, så att, det blir nog otroligt. Samsonov är ju också Känd för att i ett kritiskt skede här nu helt enkelt så tagit pistolen och gått ut i skogen och skjutit sig. Som... Ja, han, han, de retirerar i ryssarna. man kan jag konstatera bara? 30 och 31 augusti säger den här inriktningen liksom fullbordat fullständigt dagarna innan till och med faktiskt. Och de sista försöken från ryssarna att liksom slå sig ur. Det är en kår som faktiskt undkommer då. Men annars är ju armén totalt inringad och man räknar med 125 000 fångar och precis som du säger Samson, och han börjar då under den här reträtten där då inom mörk skog då, så börjar de, de prata om att ta sitt liv och så bara försvinner han ut och så hör de ett skott och reträtten <laughs> är, är så våldsam och så snabb så de hinner inte ta med sig eller leta rätt på hans lik utan det kommer sen tyskarna att hitta och faktiskt då återbörda det här stoffet till hans enka då ett par år mm. ett par år senare, men så tycker jag är viktigt som du säger där att det är ju inte eh, någonting som egentligen avgör någonting egentligen det här. Och jag leker ju lite med tanken nu att den här pritsan som jag kallar han för. Du kunde Det blir ett Han hade fortsatt att vara chef och han hade backat undan. Och ryssarna hade anfall så hade han backat undan så backat undan. Det hade kanske också faktiskt fungerat. Mm. Eller Ja, det, hade ju varit, det, hade varit, det var ju mycket kommunikationer om eh, ryssarnas framtåg i Ostpreussen också kan man väl tillägga att det fanns en viss desperation i det, att man ville för, för värna om civilbefolkningen faktiskt. Även om man inte brydde sig om dem i, så mycket i Belgien sen när man på Västfronten som vi tidigare mm, har nej. diskuterat men det finns, det, det, det har man ju sett sådana här... Eh, Meddelande som har skickats fram och tillbaka så jag tror att det fanns också en sån vilja att liksom skydda den tyska befolkningen i de här områdena mm. från den här ryska frammarschen mm. så jag tror att mm. det, det spelade säkert in i det här också, att det var inte bara strategiskt kallt militärt tänkande utan man faktiskt ville möta upp dem Nej. Det, det tror jag. För man, för man kunde ju teoretiskt ha tänkt att lösa det här egentligen på ett annat sätt va? det var ju att man hade fördröjt då och sen väntat tills man kunde lösgöra förband från västfronten, men men det kom som ju under stöd också. Det, kom ju... det gjorde ju det. det, gjorde ja, ju det. Ja. Sen, sen var det ju så att, att det fanns flera faktorer här. Dels att jag, jag börja med en, en faktor som man ska komma ihåg att ryssarna var intresserade av ostprojsen. För ostprojsen var ett väldigt, väldigt utvecklat område och räknade ju kallt med att kan vi ta ostprojsen, då kommer vi kunna underhålla hela arméer in i det området. Och då får vi tillgång till järnvägssystem och sådana saker. Det är det ena. Och sen då fick man ju bort den här risken, den här man var rädd för, att den här polska utbuktningen. Att den skulle vara lätt för tyskar, och österrika, ungrar att klippa av. Sen ska vi också komma ihåg att sen fanns ju det österrike-ungerska hotet också här. Som ju spelar med. Att Tyskland insåg att vi måste understödja, för det kommer ganska omgående, väldigt oroväckande information och nyheter från... Ja. Om hur det löser hur den här ja, paradarmén var. <laughs> exakt. Och problem, problemet, där, problemet var ju där att tyskarna hade inga resurser just i det här läget att understödja österrike ungern Det de kunde göra var ju avlasta österrike-ungerska armén genom just den här operationen vid Tannenberg. Det kunde de göra och det var ju det de gjorde. Men det löste ju egentligen inte grundproblemet, nämligen att österrike-ungern inte skulle komma klara av att att, att upprätthålla sin egen krigföring utan tyskarna var tvungna att understödja dem som en förband. Och det, det österrike-orgerska artilleriet fungerade ju inte utan, utan egentligen hela tiden regelbundna leveranser av tysk ammunition för att nämna en, en nyckelfaktor. Och sen tror jag också äh, att man ska komma ihåg att, att österrike Ungern och Tyskland hade ju inte samordnat, som vi pratade om ja, just i, i avsnittet om, om österrike ungers krig med Serbien, de hade ju inte samordnat hur man skulle på Man hade pratat, om jag uttrycker mig så, lite löst. Men det fanns inte en konkret systematisk krigsplanläggning för hur man skulle agera i händelse av, av ett krig och vad man skulle ställa upp med. Österrike och Ungern var ju gnälliga här i det här läget. De var ju oerhört irriterade på att tyskarna inte hjälpte dem med tillräckligt mycket. Men de verkar liksom inte. Det tycker jag är ganska fascinerat att den här Kondrad som överfaller överfaller eller ledamöter av statschefer, ungerska armén, var så dåligt insatt i detaljerna i hur Tyskland hade tänkt. Sen var det så att tyskarna blev inte att släppa från sig alla planer heller. Och Kondor lämnade inte från sig sina planer heller. Så det var ju en väldigt konstig relation mellan de här religionerna. De kallades för den hemliga fienden. Ja. Så alltså, öster och ju kallade tyskarna för The Enemy, ja. den. Det är ja. hemliga fienden. Och det säger väl någonting om relationen här. Att den är ju rätt förbittrad. Och de har ju också mötts i Königsgräts för inte så länge sedan heller. I samband med, med Tysklands bildande. Så att det är ju inte... Ja. Det finns säkert fog för det och jag menar, Österrike Ungern är också en arkaisk typ av stadsbildning. Så De sågs i omsprungen så det är inte så lustigt. Mamma, varför knappar in en massa siffror och koder för att handla? Det var så för. Man behövde ett kort, ett namn, ett datum och tre siffror till. Oj, det låter helt weird. Med Mastercard click to pay slipper du knappa in dina kortuppgifter när du handlar på nätet. Registrera ditt kort hos din bank. Välkommen till framtiden. Hej, det är kapten Sjöberg som ska ta dig med på resan genom den här reklamspotten. Du som lyssnar och skärs att dela på vingresor för 25 miljoner om du har en påsklott. Stäm fast säkerhetsbälterna och köp din lott nu i oktober på påsklott.se. Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket. What are you? We are... We are... 23 oktober. As long as was, everything will end. Eller dags för en sista uppgörelse. You mean to make it out this alive, buddy? I'm with you to the end. Venom, the last dance. Bio premiär 23 oktober. Men det ställer ju verkligen frågan så här, varför är Tammenberg så upplyft? Vad är det ja. som gör vad ja. var liksom varför hur motiverar man det för att Även om de förstås gjorde en enormt slug liksom, genomförts plan här så, så kommer det inte spela någon större roll i slutändan och det kommer inte påverka händelsutvecklingen särskilt mycket mer på kort sikt. Nej. Egentligen. Nej, jag, jag tror att i det korta skeendet där så var det ju en positiv nyhet. Ja, man hade väl inte insett att, att, att, att Slifernplanen att hade misslyckats i väster. Det gör man ju först egentligen slutgiltigt efter slaget med marm- då man kör fast så att säga, och, och, och man börjar- etablera skyttegravsystemet. Men det är väl den ena eh, aspekten- att det här blir så eh, sen det har Det är en propagandaseger, med, ja. tänker jag. Det, ja, det är en propagandaseger, så är det ju. Och att det också bekräftar ju- tyskarnas på något sätt inbyggda- syn på slaverna som mindre. Eh, att man är överlägsen slaverna, helt enkelt- mm. Det ska vi också komma ihåg att det finns då en som vi skulle, skulle vi då kalla för rasistisk syn på sin motståndare också här. Den har man ju inte på samma sätt med andra motståndare. Men det är, är även så, vilket vi har anledning återkomma till, att man också hade nedåtande syn på fransmännen. Men inte kanske, inte kanske så där rent rasistisk syn. Mm. Men att man såg fransmännen ändå som sådana där grodätande fjollor så att säga. Ja. Det var kulturella... Ja, precis. Ja. Och, det, och det var ju där som det sen växte mm. fram idén att man liksom ska kunna knäcka Frankrike genom att nöta ut dem på västfronten. Då. Eller ett litet så att säga förklaring till varför man tänker så. Det här här knyter, fast, ju, får jag ja. för, för, för att säga, lägga till här, att det anknyter till, till Tannenberg 1410 också. I, ja. Att, att den här mytbildningen om Tannenberg anknyter till det i den meningen att den fick det här namnet. Men det var ju inte givet att det skulle heta Tannenberg, det här slaget, utan Allenstein låg ju närmare. Ja, och varför ska det heta det? Precis som du säger, utan man anknyter till någonting och det är ju det ja. tyska ordens eh, nederlag eh, i de här områdena, att man på något sätt hade hämnats det då, eller det är det så man tänker? Absolut, och att det, och. Det, även om det var vid det laget, den tyska orden slogs ju inte liksom mot eh, tsar-Ryssland, utan det var ju det fanns ju ryska trupper med där men det var ju en polsk-litauisk samväl, en annan typ av statsbildning egentligen, men på, i historisk skrivningen efter så har den fått något slags likhetstecken med en oslavisk eh kulturell, liksom, ja, det är bogus alltihop, det har inte med saken att göra egentligen men man har använt det på det viset och det är väl kanske där som en av de viktigaste nycklarna till varför vi ens pratar om det här då, utöver det mest liksom, omedelbara, taktiskt intressanta i själva slaget, just mytbildningen efteråt det här kommer ju bädda för att Hindenburg och Ludendorps blir centrala gestalter i den här som, det, som övergår sedan till en slags tyst militär diktatur i Tyskland några år senare vi är inte riktigt där än, men deras, den bilden om den offentliga karaktären de får här efter kommer ju vara en nyckel till att förstå den mm. processen. Ja, sen är det väl så att det också byggs så småningom... Monument på den här platsen. Ja, det är ett jäkligt spännande monument där faktiskt. Ja. Tannenberg, det byggs... Vi gillar ju monument du och jag. Ja. <laughs> och det är någonting med tyskar att bygga monument också. Ja. som är så otroligt det gjort. Det blir ordentligt gjort. <laughs> det kan man säga. Ja. Är sten är det. Mycket ja. sten. Ja. Nej, jag, kan dra, jag kan dra den där. Det är så här att vi är tioårsminnet av Tannenberg 1914. Då. Så 1924 så samlades det in medel för att bygga ett, ett monument- som kommer att stå klart 1927. Och det är inget litet, det, är en, det, är liksom en, det ser ut som en ungefär en befästning eller en gammaldags borg, eller medeltida borg, oktagonformad med ett antal torn, jag tror åtta torn som, som står runt där. Och sen är det liksom en, en, som en torgyta i mitten. Och det blandar liksom den här medeltida känslan med något slags eh, 20-tals art deco ett två kända arkitekter som, som ritade det här och det utförs. Och det är liksom i sten. Va? Det var inte två att förstärka hälsen dit. Bara för att få dit de här delarna, de här bitarna som, som skulle dit på plats. Vid invigningen här så kommer Hindenburg, som då har blivit president. Ja, nybliven president ja, faktiskt bara några år tidigare. Mm. Han kommer att hålla invigningstalet här och det är ju inte så konstigt egentligen för han är ju så förknippad med det här slaget då. Där kommer man ju hålla ett känt tal och där han egentligen till många stora förtret börjat prata om att det var inte Tysklands fel det här kriget och vi hade ingen skuld i hur det blev och här som dolkstödslegenden föds vid det här talet eller det är en väldigt viktig del av dolkstödslegenden. Och Det här kommer liksom leda fram till det som blir Adolf Hitlers maktövertagande. Hans kollega Ludendorff kommer också vara involverad i de här eh, putsch-, de här små kupperna som Hitler försöker genomföra som oftast misslyckas. Han är också en hängiven eh, nationalkonservativ person. Han, han blir betydligt mer extrem än vad Hindenburg var. Eh, men Hindenburg har ju mer eh, makt, så att säga. Eller Ja, ser till att Hitler kommer fram. Ja, Ludendorff är med i, i, i ölhals... Uh, ja, ...försöket i München, faktiskt. Mm. Ja, just det. Mm. Exakt. Alltså, men det är liksom en annan del av den där historien. Då, då har Tannenberg fått lite av en annan karaktär. Så, så här, den omedelbara vinsten var ju av ett annat slag. Så man ska inte direkt säga att Tannenberg ledde fram till framtiden där. Utan det, var, det är mer en efterkrigstida konstruktion då. Och, och på, alltså, kulten runt Hindenburg är lite separat från det också. Tannenberg utvecklas åt ett annat håll. Ludendorff kommer att bilda någon slags veteranförbund här också som heter Tannenbergbund. Men det kommer bli förbjudet 1933 för det är allt för radikalt och så. Alltså, det är en väldigt tvetydig historia. De kommer att spränga det här eh, monumentet, ja. inte en 45. Hinder då <laughs> ja, begravd där också? Han fick en, en krypta här som också byggdes under stort pompa. Och jag tror att Adolf Hitler var där och, och höll begravningstal till och med. Han ville inte egentligen bli begravd där, utan han ville bli begravd i Hanover. Men, men både han och hans fru flyttades dit. Så det är verkligen en tvetydig historia som vi säkert får, som du skulle ha sagt, anledning att återkomma till. Ja, och en sak som vi aldrig återkommer till, jag vet att jag brukar få lite kritik för att jag upprepar det där, men det är ju faktiskt att vi, vi ska ju ta tag i Tannenberg 1410. Så det ja, har ni lyssnare som vill och tycker att det är bra, har det att se fram emot. Ni andra får väl helt enkelt bara stå ut. Ja. Kan man så, Peter. <laughs> Står ju ett mot malande av Första världskriget. Okej, okay, ja. ska vi dra, ska vi dra där, Martin vad där, Martina? Jag tror vi drar ett steck här. Och jag ska bara säga en enda sak till. Att i, i serien här, i eh, Första världskrigsserien, så har vi nu slagit vi mark på Västfronten framför oss. Och också de mycket mindre kända, skulle jag vilja säga nu då, som vi har varit här och petat lite i eller känt lite på. Striderna mellan Österrike, Ungern och Ryssland, framförallt i Galicien. Men också lite längre österut faktiskt. Med Turkiets inblandning har vi aldrig att till. Yes. Tack ska vi ha. Ja, tack ska vi ha. Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstad. Kontakta gärna militärhistoriepodden via mejl på militärhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.